Bueno, pois, señoras e señores, moi boas tardes a todos aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 FM. Seixan benvidos a este programa de dúas oriñas que van a ser en lingua galega, como meu programa Galegos Novais. Eh, vamos a saludar o equipo, que o temos xa todo completo por aquí. Boas tardes, Fernando e con meu carón Xulio Couchil moi boas tardes Xulio boa tarde, benvidos queridos ointes un día máis, dúas oreñas de Radio en Galego <risas> e este que nos fala, pois Armando Fernández e tamén temos uns enderezos que é temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com un correo electrónico por se si nos queren mandar algunha cousa algunhas suxerencias pois tamén o poden facer que é e eh, galego galegosnobaix@gmail.com yo e yo Facebook tamén galego tamén é eh, tamén os poden seguir a través do Facebook, en fin, sí, todo eso. Así que para encetar o programa que mellor con un bocadiño de música, non? Vale, bocadiño de música para recibir a primeira convidada, eh, ¿no? Exactamente. Vamos alá. Que vai ser esa cantiga vai ser Lingua perversa. Vamos alá. Vamos a mover un poquillo el esqueleto ¿Por qué? Pues porque hay que mover el esqueleto Y vamos con dos sinceros pasos Bueno, pues con esta música Es eh, la misma Persona que vamos A parar con ela vamos ella Pues vamos a darles boas tardes A Xana Lastra Muy boas tardes Xana Muy boas tardes Y eh, <risa> antes de nada, pues eso, felicitaciones Muchas gracias por atendernos y eh, felicitaciones Por esa <risa> lengua perversa que estábamos Escritando de fondo Moitas grazas, é sempre un placer falar con vos Bueno, Xiana Lastra é, é, é unha parte da, do, do grande grupo Que teñen ese grupo musical galego Que son Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana Que dentro do ano 2017 están nos enchendo de satisfacción Escoitando as súas pezas e, e este último traballo do ano pasado, non? É, é, a, a lagarta, non? Si, sí, eh, pertence a Xamón Lagarta xabón en, Xusto hai un aninho Porque saiu en maio no, E eh, este último que acabamos de escoitar lingua perversa como monolius É eh, eh, eh, un adianto Algo máis que vais a presentar seguro Eh, pois non, de feito, este este tema Que sacamos agora sí. eh, Xa tiñamos pensado sacálo ano pasado Que ao final non ah, o sacamos vale, vale. Eh, Porque é un pouco Que inspirou o título de Xabón Lagarta Precisamente ah, mira, él, ah, Claro, é unha canción que fala bueno Da lingua perversa non De como utilizamos o vocabulario Segundo nos referimos as, uh -huh. as mulleres Ou aos homens, neste caso Referíndonos aos nomes de animais non? Sí. O que significa ser unha gata ou Unha raposa unha cadela ou unha loba mesmamente, mesmo ¿no? En cambio, pois pues, normalmente os os os nomes dos animais cando se refiren ao sexo masculino, non? Pois non teñen esas connotacións negativas a maioría das veces. raposo é máis ben ser espabilado ser un tigre, pois eh bueno. o sea, final non ten como a mesma connotación, ¿no? Por eso ah, da sí, lingua sí, perversa. Sí. Ah, e de aí saiu precisamente a idea de chamar lodisco chamón lagarta. Chamón, lagarte, perfecto, perfecto. <risa> sí, pero, muy ben, sí, muy bien, muy ben feito, sí, sí, Bueno, eh, eh, y, eh, si seguides con eh, Por dándolle voz ao noso idioma eh, poñendo en valor polo feito de que a, a, asistides a, a todos os sitios onde vos convidan eh, e en especial os colexios tamén, non? Si, sí, claro, intentamos o que pasa que é certo que os centros educativos pois eh, imos menos do que nos gustaría tamén polos horarios, non? laborais sí. de cada unha sí, pero si, sí. claro, intentamos estar presentes dunha maneira ou outra, pois se non uh -huh. se pode ir pois sempre es hai moita comunicación entre os uh -huh. centros educativos e nos, ben xa eso, eh, presencialmente, cando nos é posible, senón, pois, sempre a través de vídeos, videoconferencias, uh -huh. bueno, un montón de, de colaboracións diferentes. E eh, eh, participando na, na festa grandiosa de, de, do Día das Letras Galegas tamén, según teño entendido. Sí, sí, porque, a ver, nos, dende que comezamos, sempre intentamos sacar algo o Día das Letras, non? Uh -huh. Que... Eh, Por exemplo, con a, a veces moito máis específico, cando o o conselleiro Ricón, por exemplo, a María Victoria Moreno, pois sacamos anagnórise con conxela, sacamos o, o incluso un ep, no mm. con con de poemas seus, pero sempre, sempre, sempre sacamos algo. Neste caso, pois como, como non tiñemos nada de Fernández del Riego, pois decidimos sacar lingua perversa porque tamén está relacionado mm. co tema da lingua, ah, e demais e a é a nosa maneira sempre tamén de facer pois polo menos unha vez ao ano, así a nivel musical, pois unha incursión en tamén nos centros educativos que traballan sempre moito arredor das letras galegas, e intentamos sempre pois iso, pois dar algún material que sexa interesante, ¿non? Para que poidan para que tamén se ponen a traballar nas aulas. Nas na, na redes vimos vos con, con a, a Meixeras e cam, Camaño ah, Meixeras, sí. que estiveron aquí precisamente o sábado pasado facendo mm. unha grande festa con con agarimos de Badalona. Sí. sí, son grandes amigas, sobre todo, bueno, as dúas, pero sobre todo a Antía, coñecemos-la desde aí moitísimos anos, mm. e outro día coincidimos con elas nunha, precisamente na Romaria das Letras Galegas, sí. que se organizan, organizan xa desde aí uns anos no en Boiro no Concello e, e a verdade é que estivo moi, estivo moi ben mm, Sempre vos rodeades de, de persoas que, que axudan, bueno, música a, a música é un medio de comunicación extraordinario, pero ao mesmo sí. tempo eh, son profesores digamos, de, sí, de instrumentos sí, sí. que mm -hmm. fan que vosotros tamén amplíedes o vosso repertorio ¿no? Porque a través da música tamén enseñan a cultura Claro, claro, claro Claro, esa é a idea, sí. sí. O final está todo... Sí. Bueno, creo que para mí e para todo o resto, o final, cul... calquero tipo de cultura está relacionado con educación e, eh. o, que, o final, conforma ¿no? a toda sí, sí, sí, sí, unha sí. comunidade, mm. aparte, unha identidade como a nosa que temos unha identidade propia, que temos esa sorte. Mm. Bueno, entón, pues, todo iso, pues, é... Te enriquece e ayuda a coñecerse, non? Exactamente, no, eh, sí, señor Estraordinario, bueno que, como, como tendes preparado os concertos Para, para esta tempada de, de, de verán que xa chega xa, non? Sí, a verdade que intenso porque xa agora en maio xa estamos tendo bastantes, en xoño temos seis ou xa xa que son moitos eh, para un mes que normalmente sempre, dende que empezamos xoño, sempre era un mes así como de ponte mm. no que me mella había un par deles, como moitísimo pero bueno, non era para nada o mes no que máis tocábamos, e en cambio este ano xa hai moita cousa en xoño, en xullo tamén, despois agosto polo momento está un pouco máis despeixado pero tamén eh, debido a a que aquí son as elexas municipais agora yeah. entón, entón claro hai moitos concellos e demais que nos tocamos moito nas programacións eh, culturais de verano de, de concellos e demais pois iso todo ainda está ainda está sem pechar Pero, bueno, claro. eu, eu conto con que se xa un verano similar aos anteriores con bastante yeah. moito mérito concertos que están previstos para poder realizar eh, como decides vos na, na vosa página que, que, que eh, facedes que as vosas melodías sean pegañentas non? Sí, sí, intentamos. Sí. Con sí, sí. un estilo un estilo eh, traxeno, pero que pero que ten muitísimo que ver co feminismo. Sí, precisamente sí. por eso somos cinco mulleres, ¿non? Exactamente. Sí, claro, sempre dicimos que non é que se faga a propósito, non, que, que que nos eh pois pues, de feminismo, evidentemente claro que o facemos, pero que xa o xeito de que se seamos cinco mulleres e sí. además somos cinco mulleres e somos feministas, pois pues, non podía ser de outro xeito, o sea, sería imposible transmitir outra cousa, tampouco. Oye, que lle botades a gorxa para durar tanto tempo así cantando o hoxe, mañán, pasado, que lle botades? Bueno, pues non penses que doado, hai que habituarse a ese ritmo tamén, a mí no principio custábame un pouco pero bueno, agora xa estou afeita, xa o levo maior, pero bueno, oh, bueno. sacrificado ao final, ser cantante moi bonito, pero sí. despois iso de Pretender cantar tres días seguidos sí. de sair de festa e cousas así, non. Non é compatível. no non, non. No, no. Por eso digo. Sí, sí. Eh? sí Require cuidado. Claro Hombre, e sí. tanto que sí. Bueno, nendo o comezo, a, a traxectoria, bueno, é satisfactoria, non? Porque eh, quero dicir que así sido un principio o mellor con dificultades, pero agora a, a demanda para que vosotros eh, sí. traballedes é eh, bastante interesante, bastante boa, non? Uhum. -huh. Sí, a verdade é que somos unha banda que non podemos ter queixa Porque xa desde o comezo o sea Nunca nos faltou o traballo E non é o habitual, hai moitísimos grupos Que son moi vos, que traballan moitísimo e, e que non se les dá Xa de comezo ese espazo non Para poder mostrar o seu traballo uh -huh, uh -huh. E nos tivemos a sorte desde que desde o inicio Creo que tamén O ser cinco mulleres que non é algo habitual uh -huh. Desgraciadamente, ainda a día de hoxe Naquel momento incluso aínda menos Eu creo que desde que saíba a nosa banda Pois sí que empezaron a sair algúnas outras, non? Uh -huh. En que mellor non, non completamente formadas por mulleres, sí, mayoritariamente. E despois tamén que en un momento ¿no? que o, o tipo de música tamén que facíamos nos, que está máis cercana ao, ao pop, pois non era tampouco a música máis habitual, ¿no? na, na música galega. Uh -huh. que mellor había máis rock, máis folk, e incluso máis ritmos urbanos que propiamente pop, non? Uh -huh. Entón, uh -huh. creo que, pues, que cubrimos un espazo que en ese sentido estaba bastante valeiro, E tivemos la sorte de que eso que a xente que nos acertou ben e, e aguantarnos no tempo porque tampouco é claro, doado estar tocando claro, tantos anos a este ritmo. Claro, claro. Sabe, sí, sí, eh, sí. Eu estou sempre esperando, eu sempre digo, bueno, pois pues, a ver, isto vai a empezar a baixar agora e ao final pois pues, aí nos mantemos. Que é complicado. <risas> sí, sí, Requiere que... moito traballo, pero tamén é sorte, eh? o sea, que a xente bueno. como que que nos siga demandando, porque chega un momento bueno, eh, que me digo poisás bien catro veces pois sí, paso. Sí, sí. Bueno, pero non, bueno, no, a verdade é que, que moi contenta sí. Eso non é solamente sorte Sino un traballo fecundo Traballo continuo, eh de, de, de, de, de 2019, sí, no, 2017, Desde o 2017 Bailando as rúas, <risas> despois fábrica de luz Despois asme oír E agora xabón lagarta E xa preparando xa un seguinte seguro Sí, claro, a ver, xa non preparando exactamente xa ainda non estamos metidas no proceso de cheo, pero xa sí falando de, de que ímos facer de caro no coben, claro xa che digo o sea, claro. ou seja, xa che, no, que... <risas> non é somente xa ensayo e concertos xa tamén <risas> a, preparando músicas para que de, de, de, seguíamos disfrutando con eso que decides vos iso um, que comentei antes non sei si, si, si, se molesto que, che, o que dixen pero eu vino na, na vosa página que, que, que son músicas e melodías pegañentas sí, sí, Si, e se sempre dicimos claro que non molesta, porque nos intentamos eh, non facer eh, cancións que non falen de nada, ou que claro. falen de cousas así superfluas, de feito, pois pues, todas as nosas, o sea, nosas cancións teñen mensaxes, non? De, sí. de calado que nos parecen de importancia, vos falabades de feminismo, pero tamén de coloxismo de memoria histórica ah, tanto. de un montón de cousas, claro, entón eh... Ao mesmo tempo que, eh, moitas veces, pois, aproveitamos, como xa sabe, destes textos literarios, non tamén para acercar sobre todo a xente uh -huh. máis nova que mellor pois, non está acostumada a ler ou non le tanto poesía, uh -huh. non? por exemplo, pois acercar non só os grandes clásicos como Rosalía ou uh -huh. Tensu Emilio, senón tamén a xente que está escribindo agora mesmo, como Rosalía Fernández Real, Dulce Lía Parra bueno, temos uh -huh. moita xente escribindo aquí. Uh -huh. Entón, pois claro, cando faz letras intensas, digamos, que non son tan pouco dunha comprensión superdoada porque son moi metafóricas e teñen mensaxe, pois intentamos, claro, eh adornalas, non, con uh -huh. esas melodías pegañentas, como nos dirimos, para que uh -huh. para que a xente poida bailar escoitando mellor un poema de Ferso Emilio, non, ou de Rosalía bueno, é eh, disfrutando porque eu digo eu que, que, que a xente disfrutade con, vos, con vosotros, pero vos tamén disfrutades aí na, nas exposicións. teño entendido que dentro de pouco estare desengourense tamén na estrada, non? Sí, este, esta fin de semana, xusto Estamos pañá, ah. en Ourense, en Ourenzaun eh, Pasado mañá o sábado Nas, nas festas de Taveiros, na Estrada, sí Ostras As festas do Corpus, sí, sí, sí. A verdade é que, un... bueno ver, Debe ser un placer e unha honra Terte aí, tervos aí E ademais, empregando instrumentos Propiamente, alguns deles Galegos, propiamente, como Vapandeireta e outros máis, non? Sí Bueno, mesturamos un pouco Porque ao final tamén por, Que facamos pop pues, eso, Temos un estilo bastante Nos chamamos de caleidoscópico De moitas augas distintas eh, pues, Pode ser máis pop ou máis rock Ou máis folk En entón, sí, sí. pues, ese sentido pues, vemos tamén Evidentemente da nosa cultura tradicional eh, Algo claro que introducimos antes moi ben moi bien a, a verdade é que ti dicías que as letras teñen moito que ver tamén teñen moito que ver coa lingua non que é unha cousa sí. que por iso precisamente esa peza que, que vos decides eh, lingua perversa non que sí. ten que ver, que non é precisamente un emprego esporádico sino que ten que ser os 365 días do ano non efectivamente sí. eh... A parte non sempre di decimos que nos preguntan polo tema do idioma sempre dicimos pois, que nós temos claro que é algo fundamental, non, no no noso grupo, que claro, eh, no? nunca seríamos a, banda, a mesma banda da Lova así si cantasemos en castelán. Claro. Sería inviable. Pero bueno, é que creo que iso no ese sentido eh vai moi ben sellado, non, como sinceso a lingua que falas. Ah, neste caso, no noso, pois como sabedes, pois esa identidade o que falábamos antes. Uh -huh. e, e creo que temos esa sorte de ter unha identidade tan definida e tan vinculada, non, tamén ao noso propio xeito de comunicarnos, que se falamos en, en galego ou en castelán parece que como que deixamos de ser un pouco nós, non? Uh -huh. somos nós, pero con con, ma, con matices que cando somos realmente nós ao 100%, é cando sí. nos expresamos eh con lingua de noso, non? Uh -huh. Ademais, expresaste, expresaste de outra maneira, máis a gusto, máis claro, sí Despreza, eh, expresarse, pois eh, porque cando falas en castelán, por exemplo parece que estás fora de sitio non? Sí, podes estar, pode estar moi habituado pero non é o teu o non, sea, non, é, como cando, é como en calquer ámbito non que sabes un pouco como da tua forma de pensar ou da mm. tua forma de ser Pois que o podes facer, pero nunca vas estar 100% cómodo. Claro. É un pouco o mesmo. Se, sentirse a gusto cando un eh, emprega un idioma é o que é fundamental, non? É dicir, a comunicación pode ser en castelán, en inglés, en eh, sí, en, sí. En, en catalán, en, en galego, pero que, o que ten que sentir a persoa cando se está comunicando é sentirse a gusto, non? Eh. si falando en galego, ti se sintes a gusto, por que empregar outro idioma para eh. que outro te conheza un non, non? Efectivamente. Por iso é las o fan tamén, porque se senten a gusto Claro, claro efectivamente <risa> Gusto é moi orgulloso que tamén é importante Claro que sí Unhas mensaxes que, que compre sí, sí. repartir para a xente cativa polo o feito de que así tamén se prestixia máis o, o, o idioma e, e, e se senten máis a gusto falando no, no idioma de seu no? Exactamente sí. A ver, aquí sigue sendo moi importante o de ou falar con facenda da, do noso, porque sí, seguimos seguimos arrastrando de hai moitos anos e hai moita xente que ainda ten moitos complexos moitas eh, dificultades sí. e sigue existindo auto por moito que queren decir que non, eu veixo todos os días mm. entón, pois, pues, eso, te referentes mm. que mostran a, o no, a nosa lingua a nosa cultura e demais mm. pois, pues, sen, sen ningún tipo de complexo é moi positivo para xente nova É eh, eh, magua que algúnas institucións non empreguen tan máis eh, dinero, máis eh... recursos para que eso se vexan máis prestixiado aínda sí, non? Sí, sí. Uh, Efectivamente, claro. Bueno, falábamos hai pouco con Pepe de Redondela que nos decía que, bueno, <risas> algúns uh, empresarios dicen é eh, que si eu eh, eh, escribo a miña etiqueta en castelán parece que se vende mellor e tal. Pero mentira, no, non? No, eso non ten nada, igual, eh? uh, Bueno, édes no, pero... veces iso son os, os, os propios prexuízos que nos temos eh, eh? Claro. que bañen da, da inseguridade non pero pero mira non señ máis lonxe fixemos este ano unha xira eh, por salas de todo España mm -hmm porque nos, bueno, seleccionaron nun circuito que se chama Girando Salas e entón, pois, pues, podiremos facer esa gira que senón sería inviable porque estaríamos arruinadas. Foron <risas> oito concertos e nos xa saíramos tocar fora pero tocáramos, pois, pues, en, en Barcelona sí. eh, en Cestao no País Vasco, en Oviedo bueno, digamos que eran eh, lugares que a nivel, iso, pois, pues, de De, a nivel identitario e demais, pois son, son lugares que entenden ¿no? pois a utilización dunha lingua propia e demais, pois porque neses lugares pois tamén se dá ¿no? a mesma situación sí, sí, sí, pero sí, sí. nesta ocasión que tocamos en Sevilla, en Zaragoza en Madrid en o sea, Cáceres, sitios que nada tiña que ver, nos tiñamos ao principio así, dicíamos, bueno, pois pues a ver como a ¿Cómo ver como vai o espectáculo porque teñen que entender non, ben sí, sí. eh, las claro, nosas cancións, imagínate, o sea, precisamente porque son cancións que teñen mensaxe e uh -huh. que encima son literarias, pois aínda é moito máis difícil entendelas. Sí, claro. Entón, pois dicíamos, bueno, pois a ver como como chega e a verdade que foi genial ver que que é certo totalmente que o idioma non é ningún tipo de barreira, pero que en moitos casos Sí. pois que fixo ainda que empatizasen máis con nós, non? E a xente uh -huh. En Sevilla cantabos retrousos en galego e explicábamos xes polo medio utilizando castelán para que pudieran entender o mellor a mensaxe, non? Así un pouco o que queríamos dicir con cada canción e demais. Eh bueno, foi unha gira maravillosa ese nivel. Mm, claro. Entón pois iso, eh, Asa... tamén temos que empezar a sacar as vendas dos ollos de satisfacción, satisfacción personal eh o que decías antes, é eh, dicir eh, sentirse orgulloso do seu, Exacto. lógicamente. Eh, bueno, temos o exemplo por exemplo da, das Tanxogueiras que a súa a súa trayectoria a partir de de de, de Benidorfes, pues, eh, están están facendo concertos a, a to, por, por toda España, ¿no? además, Ademais Está índolos pedindo en galego. Sí, sí, sí, totalmente. A ver, o da Sanxubeiras eu creo que foi moi importante para a nosa Hombre. música e para a nosa lingua, sobre todo. Claro sí, claro sobre todo sí, sí, para a nosa sí. lingua. Eso é es importantísimo. Llegar ca, eh, eh, sí, eh, para mí foi totalmente iso. Mas unha cuestión idiomática no sentido de que, que conseguise chegar pois pues, a, a postularse como representante, eh, non? De lo uh -huh. que, bueno o Conxunto de España, pois pues, unha canción en lingua delega que ademais recibirá tantísimo apoio, non? Claro. De xente de todas partes claro, claro. pois pues, iso demostra que moitas veces pues, que non queremos ver basicamente eh, Si, sí. sí, estábamos falando de todo eso Amigo Pechado, eu comentaba a, a Armando que temos unha unha, unha amiga, unha persoa que, que conhecemos moito, que tratamos moito que nos axudou precisamente no premio de poesía Rosario de Castro daqui de, de Cornella que se chama Fina Casal de Rey e está proposta sí. para, ser, para ser premiada como... Sí como a mayor um, escritora de de, sí, sí, sí. de, de fémina fem, entre comillas, pero bueno, a mellor escritora de literatura infantil a nivel mundial. Sí, Lógicamente, se sí, sí. si eso fora si, si se convierte en realidade, por certo, que eu espero que sí, porque non somos talismán para as persoas coas que falamos. Hombre, eu, tamén, eu tamén espero que si, sí, que lle teño moito cariño a Fina. Pois e á parte é, é unha gran, o sea, unha gran escritora, é indubidable. Pois pues decía eso, que, que si si por casualidade, aínda que non chegara a ser a primeira, pero que fora a segunda, pois pues eso sería un gran impulso para a propia o propio idioma, non? Ar que a nivel internacional se saiba que o noso idioma ten unha, unha proxección importante, non? Totalmente, se aparte a nivel literario precisamente mm. eh, temos unha calidade aquí en Galicia que sobre todo na, na literatura infantil e juvenil, como é o caso de Fina, tivemos si moita xente que gañou xa no. moitos premios internacionais e que non selles dá o peso que deberían Véxase, no sei un Agustín Fernández Paz, Uy. que gañou todo habido e por haber, prácticamente sí, sí, o sí, sí claro, ou Leidy Costas, por sí. exemplo, que tamén grabou un, Oval, brand, un montón de press, de, de, o sea, que ao final temos moitas moitas escritoras e moitos escritores que foron traducidos a trecentos a trecentos linguas, que teñen sí. trecentos premios <risas> e, e parece que iso non o sabemos nin aquí. Eh, sí, é, sí, esa, sí, eh, esa sí, sí. lista había que facerela pública para que claro, e eh, sí, sí. poñer ponerle nos nos <risas> cartéis para que se vieran, po, pois pues, a Olga, a Alba, oh, oh, a Alba sí, e eh, que sí. se contou esas... pelas farolas, <risas> <Claro>, posiblemente. <risas> sí. bueno, a verdade é que estamos orgullosos e encantados de ter tener o eh, noso eh, programa. Sabe. De verdade que mmm, desexámosbos moitísimos éxitos e moita sorte no no traballo que estades a facer e que saibas que si em, por cal Casualidade, vos oh, eh, elixen nalgún premio mm, eso, que non somos talismán para que o teñades <risas> Seguro que o gañamos ¿no? Seguro seg Unha aperta grande a todo o equipazo esa... Moitísimas grazas Apertas Chao. Hasta logo